Шульга вже був у цьому особнячку, напханому антикварними меблями, порцеляною і картинами. Тому на нього це не справило такого враження, як на Сташинського. Той був в шоку. Дивився на все, роззявивши рота і не вірив, що посеред Москви таке можливе. Шульга знав, що уся та краса трофейна, а деякі картини навіть з Дрезденської галереї. Але до того він ставився спокійно, бо знав, скільки художніх цінностей вивезли німці під час війни з СРСР. Її зустріла сама Олюня, відома церкова акробатка, єдина на той час у своєму жанрі народна артистка РФСР у 24 роки. Подейкували, що в ліжку Олюня виробляла чудеса і що сам товариш Шелепін ще за часів комсомольського секретарства не нехтував нею. Казали також, що саме він дав їй прізвисько «Крокуючий екскаватор» за майстерне володіння позою вершниці. Спочатку була вечеря в камінній залі. На півморок Освітлювали свічки в старовинних канделябрах і протуберанці вогню, що спалахували в каміні. Стіл був вишуканий. Суфле, жульєни та інше чортівня. Красуні обережно коперсалися срібними виделками у мейсоновській порцеляні. Але майже нічого не їли. Знали, що потім важко буде працювати – Двох красунь у вечірніх сукнях з декольте на спині Шульга відразу пізнав. В клубі офіцерів у Карлсхорсті нещодавно йшов фільм за їх участю. Вони грали за мурзаних доярок, які не дозволяли хлопцям-механізаторам навіть доторкнутися до себе. У фільмі красуні весь час торхтіли. А тут за столом ані пари з густ. Бесіду підтримувала якась поетка, яка через слово цитувала свої мудровані вірші, а в проміжку налягала на ікру і осетрину. Кукурузник Хрущов довів економіку країни до того, що полиці гастрономів були порожні навіть у Москві. І Шульга уявляв, як по закінченню зміни поетка набиватиме сумки залишками трапези і нестиме додому чоловікові і дітям. Після вечері всі перейшли до музичного салону, посеред якого стояв рояль. За нього сіла руда повненька красуня з кривави червоним ротом і почала грати щось ажурове, що ніяк не в'язалося з її зовнішністю. «Лауреат міжнародного конкурсу», – гордовита шепнула Олюня Шульзі. А, значить, сподобалося їздити по закордонах, хоча ще. Для того й ходить сюди, обслуговуючи кістів. А ще, мабуть, стучить на колег-музикантів, аби послали на черговий конкурс її, а не їх. Коли закінчилася й культурна програма, Олюня прихопила Сташинського і повела нагору. А Шульзі підсунула ту саму руду піаністку. Як тільки опинилася в спальні, лауреатка відразу почала роздягатися. Він загасив світло, аби вона не бачила, як він відстібує протез. Коли піаністка зняла бюзгальтер, він побачив, що у неї великі налиті груди. А коли притиснула їх до нього, жартома спитав, «Годуєш маля чи що?» Вона відсахнулася і жалібно прошепотіла, «Тільки не кажіть, будь ласка, нікому». Але чому ви? почав був він та затнувся. Піаністка підійшла до шафи, а вдягнула барвистий китайський халат, сіла навпроти, взяла з тумбочки сигарету і закурила. А нешкідливо для дитини? всміхнувся він. Не більше, ніж коняк, відмовила вона зухвало. Ніби це він, Шульга, примусив її сюди приходити. Може, Мала на увазі, що саме існування таких, як він, і спричиняє таку її поведінку. Шульга ніяк не міг визначитися, шкода йому її, чи він її зневажає.